Гори Бога вогню і ковальства Піддані Бога вулкана Разом із землетрусами грізним проявом внутрішніх сил землі є вулканізм. Він пов'язаний із діяльністю особливих за формою та походженням утворень – вулканів. Зазвичай вони є підвищеннями, що мають форму конусоподібної гори, яка утворюється із застигаючих гірських порід та їх уламків. Серед них поширені як окремі брили, найбільші з яких називаються вулканічними бомбами, так і попіл. Він є пилуватою речовиною, яка може розноситися на дуже великі відстані. Вулканічні гори накривають тріщини земної кори і ніби сигналізують. Обережно, ви перебуваєте в місці, де розташований таємний хід, яким піднімається розплавлена речовина земних надр – магма. Назва цих дивних гір походить від імені давньоримського бога вогню і ковальської справи – вулкана. Важко дібрати точніший образ. Вулкан зачаровує спостерігачів своєю потужністю. Вселяє трепет неприборканістю вогнедишної лави. Магми, звільненої від газів. Дивує перековуванням земної поверхні. Виверження вулкана – одне з найгрізніших і найбільш зачаровуючих явищ природи. Воно пов'язане з вилиттям розпеченої лави, що може влаштувати сліпучий фонтан, який дає початок вогняній річці. Іноді ця вогняна феєрія супроводжується вибухами і викидами величезної кількості уламків. Під час виверження відбувається вихід газу, який до цього був запертим. Цей процес легко уявити, якщо згадати, як у щойно відкритій пляшці із сильно газованою водою Піднімаються до шийки бульбашки газу. Рух лави нагадує хід гусеничного трактора. Віддаляючись від кратера вулкана, вона охолоджується і посувається дедалі повільніше, хижо поблискуючи вогниками. Під час виверження вулканів значну небезпеку можуть становити не лише лава, попіл або кам'яні брили. Люди можуть загинути і через отруєння газами, гази, що виділяються в процесі діяльності вулканів наприклад, сірководень, при високій концентрації можуть являти загрозу для життя і здоров'я людини. У грецькій міфології римському вулканові відповідає Гефест. Цей бог був сином Зевса і Гери, за іншими переказами однієї лише Гери. Вправний майстер Гефест зазвичай зображається у своїй майстерні, де йому прислуговують механічні пристрої. Чи знаєте ви, що за останні 9 тисяч років Людство пережило близько 5,5 тисяч вивержень вулканів. Зникнення стародавньої цивілізації У південній частині Егейського моря, приблизно за 220 кілометрів від Афін, є острів Санторин або Тира. Він має форму півмісяця, розкритого на захід. Між його рогами лежать два маленькі уламки суходолу. Острів Санторин, у перекладі з грецької «Свята Ірина», має вулканічне походження. Він пережив декілька вивержень одноіменного вулкана. Дослідження вчених свідчать, що до 1470 року до нашої ери острів мав значно більші розміри і був частиною квітучої мінойської цивілізації, центром якої був острів Крит, розташований приблизно за 100 кілометрів на південь від Санторину. Найпотужніше – мінойське виверження вулкана. Очевидно, тривало не одне десятиліття. Під час розкопок у гавані Акротирі на острові Санторин було виявлено знищене землетрусом місто, але жодних жертв не знайшли. Через цю обставину висунули припущення, що трапилася не одна катастрофа. Спочатку люди мужньо витримували капризи стихії і не здавалися. Вони ремонтували пошкоджені будинки і намагалися пережити дощі з вулканічного попелу, але врешті-решт покинули острів. Евакуація була своєчасною, оскільки незабаром Санторин вибухнув. Тиск газу перевищив опір гірських порід, і в повітря злетіла величезна кількість попелу, пемзи і уламків каменів. Вулкан і навколишня територія обвалилися, а місто засипало. Сьогодні продукти виверження вкривають острів на 30-35 метрів – висота 10-поверхового будинку. Промінойське виверження Санторину, напевно, не знали ні в античну епоху, ні в добу середньовіччя. Відновити картину грандіозної вулканічної катастрофи дозволили дослідження глибоководних відкладень східної частини Середземного моря, як і Кладських островів, до складу яких входить Санторин. У ґрунті – Піднятому з морського дна було виявлено два шари вулканічного попелу. Санторин має сумну відмітну рису. Деякі вчені припускають, що його виверження єдине в історії, яке знищило цілу цивілізацію – Мінойську. Назва Мінойці, як і термін «Мінойська культура», походить від імені героя давньої міфології – царя Міноса. Свого розквіту Мінойська культура досягла близько 1700 року до нашої ери Чи знаєте ви, що обвал вулкана і загибель міста були не єдиними наслідками жахливого вибуху? На всі біч від острова розійшлися величезні хвилі висота яких біля північного узбережжя Криту могла сягати десятки метрів Везувій прокинувся в кепському настрої Свідчення, що дійшли до нас про несподіване виверження вулкана Везувій, Італія, говорять про те, наскільки оманливим може бути поняття «згаслий вулкан». Ця конусоподібна гора, що височіє на східному узбережжі Неаполітанської затоки, не виявляла активності впродовж кількох тисячоліть. Її схили оброблялися майже до самісінької вершини, а родючі ґрунти, угноєні вулканічним попелом, давали багаті врожаї і всьому цьому судилося загинути. На зламі двох епох Везувій прокинувся. Першим провісником трагедії був землетрус 63-го року нашої ери. Він перетворив місцевість навколо вулкана на пустелю і зруйнував частину міста Помпеї. Місто незабаром знову відбудували, але на нього чекала ще жахливіша катастрофа. 79-го року нашої ери сталося нове виверження – Уранці 24 серпня над Везувієм забув хмара, яка своєю формою нагадувала відому італійську сосну – пінію. Спочатку ніхто не надавав цьому великого значення, адже в Південній Італії таке трапляється досить часто. Але через деякий час на землю пішов дощ з попелу. На двір не можна було вийти, не прикривши голову подушками. Разом із попелом летіло велике каміння. Через отруйні вулканічні гази важко було дихати. Електрика, накопичена в хмарі, що насувалася, спричиняла потужні блискавки. До того ж, під дією хвилі, що утворилася в Неаполітанській затоці, море то відступало, то знову накочувалося на берег. Місто Помпеї, розташоване з підвітряного боку вулкана, було швидко засипане попелом. На той час, коли нажахані мешканці усвідомили всю серйозність свого становища, вулиці вже були поховані під його товстим шаром, а попіл падав і падав. Наслідки пробудження Везувію виявилися страхітливими. Місто Помпеї було цілком засипане вулканічним попелом. Місто Геркуланум знищене, а Стабії залите лавою. Виверження 79-го року нашої ери вирувало дві доби. Коли воно вщухло, на вершині Везувію утворився величезний кратер або кальдера, близько трьох кілометрів у діаметрі. Частину його стіни можна побачити і зараз. Чи знаєте ви, що місто Геркуланум розташоване по інший бік від Везувію, також було приречене з лиця землі. Потоки дощу, що ринули з сосноподібної хмари, перетворили попіл на рідку грязюку. Її потоки спрямувалися вниз схилами і затопили Геркуланом. Велетень Тамбора скасовує літо. Найпотужніший вулканічний вибух 19 століття стався 1815 року на острові Сумбава, розташованому на схід від острова Ява, Малайський архіпелаг Індонезія. На його північному узбережжі височив 4-кілометровий велетень Тамбора. Наслідки виверження цього вулкана були нищівні. Перші струмені газу і пари сповістили про пробудження Тамбори 1812 року. А 5 квітня 1815 року стався сильний вибух. Наступного дня на території радіусом 650 км пішов дощ із попелу. При цьому на самому острові Сумбава тамбора викинула уламки гірських порід і велику кількість розпеченого попелу. Все це впало на сотні будинків, розчавивши частину з них своєю вагою. Того самого дня стався ще один вибух, гуркіт від якого рознісся на 1400 кілометрів. Незабаром усе небо в цьому районі було вкрите зловісною непроглядною завісою. У період з 6 до 10 квітня вибухи ставали дедалі інтенсивнішими, а попіл, що вилітав із жерла, доповнило розпечене каміння. Подальші події описав один із небагатьох очевидців. Близько 19-ї години 10 квітня чітко видимі стовпи вогню піднялися біля вершини гори Тамбора. У цей час градом сипалося каміння. Деякі з них були завбільшки з два кулаки – але переважно не більші від волоського горіха. Услід за цим сталося дуже рідкісне явище. Над вулканом утворився гігантський вихор. Він із корінням виривав найбільші дерева, кидав їх, піднімав у повітря разом із людьми, будинками і тваринами. Під час виверження тамбору буквально розривало на частини. У вулкана обвалилася вершина і розкололися схили. При цьому піднялася чорна хмара пилу яка затулила сонце і спричинила тридобову ніч. Виверження вулкана Тамбора 1815 року не стало останнім. Гігант прокидався ще в 1847 і 1913 роках, але вже без таких нищівних наслідків. І зараз Тамбора не спить. Вулкан перебуває у стані Сольфатарі. Тобто спокійно і тривалий час випускає в атмосферу струмені сірчистого газу і сірководню. Чи знаєте ви, що загалом під час виверження тамбори в атмосферу було викинуто понад 100 кубічних кілометрів гірських порід, що перетворилися на пил. Це спричинило аномальне похолодання по всій планеті і знаменитий рік без літа 1816. Найоглушливіший вибух на Землі Через 68 років після виверження вулкана Тамбора в Малайському архіпелазі сталася інша гігантська катастрофа. 27 серпня 1883 року вибухнув вулкан Кракатау, що височів між островами Суматра і Ява. Коли занепокоєні мешканці Джакарти, розташованої за 150 кілометрів на схід від вулкана, повибігали з будинків, то побачили, як чорноту неба розітнули вогні підземної бурі, що десь вирувала. Кракатау підняв попіл на висоту 70-80 кілометрів і розсіяв на площі, що вдвічі перевищує територію України. Розпечені брили вулканічних порід розліталися неначе осколки артилерійських снарядів. У розлами скель, що тріскалися, ринули мільйони тонн води. Зіткнення двох гігантських стихій вогню і води призвело до утворення гарячої пари, яка буквально випалила довколишню місцевість. Спричинені вибухом жахливі хвилі, цунамі, здіймалися ніби гори. Одна за одною вони спадали на острови стираючи з лиця землі, ліси і села. Незабаром пролунав другий вибух, майже такий же потужний, але він не супроводжувався цунамі. Тільки вранці 28 серпня небо ледь, ледь просвітліло, і можна було побачити, що на місці острова Кракатау залишилася лише частина старого конуса вулкана. Інша його половина обвалилася в океан, відкривши вражаючу картину лабораторії підземних сил. Гуркіт від вибуху було чутно в місті Манілі, віддаленому від вулкана на 2000 км кілометрів, і навіть на протилежному кінці Індійського океану, на острові Мадагаскар. Вочевидь, це був найгучніший звук, що лунав на землі в історичний час. Після катастрофи прилеглі береги островів Суматра і Ява змінилися до невпізнання. Скрізь, де прокотилися морські хвилі, багата рослинність екваторіальних лісів зникла. Колись родюча земля була вщент змита страшним потопом. Її геть засіяли продукти вивержень, вирвані з корінням дерева, залишки будівель, трупи людей і тварин. На поверхню Зонської протоки спливали маси пемзи. Повітряна хвиля, здійнята виверженням Кракатау, обійшла земну кулю тричі. У Берліні перша з них спостерігалася через 10 годин після катастрофи. Якщо припустити, що вона прийшла найкоротшим шляхом, то швидкість її руху становила приблизно 1000 км/год. 29 грудня 1927 року в результаті підводного виверження на місці старого Кракатау народився новий, який назвали його сином, Анак-Кракатау. Чи знаєте ви, що енергія, вивільнена під час вибуху Дорівнювала силі 100 тисяч атомних бомб, скинутих на Хіросіму Ейяфіатлайокутль скасовує польоти. Острів Ісландія це справжній клондайк для вчених, що вивчають процеси, які формують вигляд планети. Тут людина на власні очі може спостерігати за появою грізних сил, що криються в земних надрах. Річ у тому, що Ісландія дуже молода. Вона утворилася в результаті вулканізму за останні 60 мільйонів років. І зараз тут триває творіння земної тверді. Так, 1963 року унаслідок підводного виверження біля південно-західних берегів Ісландії виник невеликий острів Сюртсей. В Ісландії є майже всі типи вулканів. Але останнім часом Найбільшу популярність здобула вогненна гора з хитромудрою назвою е – Ейяфіатлайокутль. Вулкан розташований на півдні Ісландії, за 125 кілометрів на схід від Рейкявіка, під льодовиком з такою самою назвою. Його виверження почалося 21 березня 2010 року з утворення у східній частині льодовика розлому завдовжки близько пів кілометра. Спочатку великих викидів попілу не спостерігалося. Проте 25 березня стався вибух пари в кратері. Причиною стало потрапляння в нього води з льодовика, що розтанув. І ось 14 квітня активність вулкана посилилася. Унаслідок цього в небо здійнявся велетенський газопопільний стовп, який став причиною масового скасування авіарейсів на території Європи. Вулкан повернув людей з неба на землю. Так, 15 квітня було припинено польоти над Великобританією і Данією. Наступного дня про скасування всіх рейсів до країн Європи повідомила ціла низка авіакомпаній, а найбільші європейські аеропорти було зачинено. Ісландія розташовується на місці розриву двох літосферних плит, де Євразія відходить від Північної Америки зі швидкістю 2 см за рік. Тут налічується 40 вулканів, причому 27 із них заявляли про свою активність в історичний час. Упродовж багатьох століть вони заливали острів лавою і засипали попелом. З точки зору вулканологів виверження Ейя-Ф'ятла-Йокутля незначне. Водночас досить слабкий вибух породив величезну хмару попелу, що стала причиною збоїв авіаперевезень у Європі. Для цього в учених є своє пояснення. Виверження відбувалося під криженою шапкою. Через це з'явилася маса талої води, з якої і вийшов той склоподібний матеріал, який було викинуто високо в атмосферу. Безперервне виверження вулкана ейя фятла заважало вулканологам точно оцінити його потужність, оскільки хмара вулканічного попелу не дозволяла спеціальному літаку з устаткуванням наблизитися до кратера. Чи знаєте ви, що спричинені виверженням перебої авіасполучення змінили плани мільйонів пасажирів, а збитки авіакомпаній перевищили 2 мільярди доларів?